de Penya. Laura Taylor Francis La primera emissora local de oci nocturni i música electrònica de Barcelona. Fana 24 hores. Radio Limitada 2 en Orange aquest divendres passat, durant el ple extraordinari sobre pobresa plantejat pel grup municipal socialista per impulsar mesures específiques als barris més deprimits de la ciutat, una iniciativa tombada pels nacionalistes i els populars, Convergència i Unió va assegurar que la distància entre el barri més ric i el més pobre havia deixat de créixer després de 5 anys. Les últimes dades de la distribució de la renda familiar per barris publicats aquest dilluns a la web de l'Ajuntament de Barcelona així ho confirmen, però mostren una vegada més la gran bretxa existent entre unes zones i altres en una ciutat en què sis dels seus deu districtes estan per sota de la mitjana. Les dades apunten a un notable augment de la pobresa en dos barris encara cala taxa d'atur i els desnonaments estan a l'ordre del dia, Tritat Nova i Ciutat Meridiana. Dos territoris en rendes per sota del 40 sobre 100, set vegades menys que a Pedralbés, on millor es viu, amb 240 de la mitjana de 100 a la ciutat. En concret, 55 dels 73 barris de la capital catalana estan per sota de la mitjana de la ciutat. Les últimes xifres del Departament Apartament d'estadística també indiquen que 6 dels districtes estan per sota de la mitjana i 4 per sobre. A la cuaia no barris amb 57 i Sant Andreu amb 72 i per sobre Sarrià-Sant Gervasi amb 177 i Les amb 139. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAM. Això és tot un poble que us va re d'acompanyar Susana Ávila, Francisco Miguel i Jordi García.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 I comencem parlant de la maquinista que ens acaba d'arribar la informació, cobrirà 23 noves botigues aquest 2014. El Centre Comercial La Maquinista, el més gran de tot Catalunya i un dels més grans de l'Estat, obrirà 23 botigues aquest any 2014, que s'afegeixen a les 13 obertures del darrer any. El centre ampliarà la superfície en 45.000 metres quadrats més, un projecte que suposarà la creació d'un miler de nous llocs de treball. L'expansió ha estat fortament contestada per les associacions de comèrcia en Sant Andreu i el Bon Pastor. Al 2013, el nombre de visitants al centre comercial ha augmentat un 1,5%. Una de les principals novetats de l'any ha estat la inauguració de la nova sala Dolby 3D de Cinesa, la primera a tot el món de tecnologia d'imatge 4K i sistema de so Dolby Atmos. Aquest 2014, el complex obre 23 noves botigues amb especial interès pel sector de la restauració. La maquinista té més de 325 botigues de moda, restauració, oci i serveis. El centre, que va obrir portes l'any 2000, va arribar als 90.000 metres quadrats de superfície després de l'ampliació del 2010 és el centre comercial més gran de tot Catalunya, tot i que a molta distància de Puerto Venecia a Saragossa, amb 206.000 metres quadrats. El projecte d'ampliació preveu que la nova superfície comercial arribi fins als 135.000 metres quadrats. Precisament, aquest projecte ha estat contestat per les associacions de comerciants de Sant Andreu i el Bon Pastor. Pel president de l'Eix Comercial de Sant Andreu, el Prosper Puig, l'ampliació de la maquinista és una autèntica aberració. Segons Puig, des de l'any 1999 han tancat el 12% dels comerços del barri, és a dir, 4.000 establiments. Aquesta tendència es podria agreujar amb l'ampliació del centre comercial. Carlos Fuentes, president de l'Associació de Comerciants del Bon Pastor, nascuda fa dos anys, reconeix que la maquinista atreu clients cap a la zona, però assegura que la gent acaba comprant dins del centre comercial i ni tan sol s'atura davant dels aparadors de les botigues independents del carrer. Més informacions. Parlem de les obres al centre cívic del Bon Pastor que obliguen a traslladar els tallers. El centre cívic del Bon Pastor està reformant i això condiciona l'activitat que s'hi fa. Tot i que la tasca de les entitats no cessat s'han vist obligades a redistribuir alguns tallers a altres equipaments del barri. Ja s'han iniciat els treballs d'ampliació, rehabilitació i millora de l'accessibilitat del centre cívic del Bon Pastor. Aquestes obres estan previstes que estiguin enjastides al mes de juny. Mentrestant, la desena d'entitats del centre s'han hagut d'adaptar al tancament de la majoria de sales del centre. La parròquia, les escoles, el poliesportiu o la biblioteca són els principals espais municipals que han acollit els tallers i cursos que ofereixen les associacions. La sala d'actes de l'escola Bon Pastor acull el curs de Pastwork que emparteix el Banc del Temps. Aquesta entitat, amb uns 200 socis, ha hagut de redistribuir cinc tallers que fins ara fer en el centre cívic. El poliesportiu és un altre dels equipaments municipals que acuï les activitats. L'entitat Bon Pas de Pai, que mou 300 persones, ha traslladat una desena de, de cursos i ha hagut de cancel·lar-ne dos, el ioga per adults i el pilates. L'escola Bernat de Boí, la parròquia o la biblioteca són altres espais que també s'allotgen activitats. D'altra banda, al centre cívic només hi ha dues zones habilitades. Una és la cuina, que s'ha transformat en una sala de despatxos compartida entre totes les entitats. L'altra és la sala d'actes on el Centre Cultural Andaluc fa flamenc. Aquesta és l'única entitat que manté tota l'oferta de cursos al centre cívic. La resta d'associacions podran reprendre les activitats al juny quan està previst que acabin les obres. I atenció perquè ahir va aparèixer per aquí per, per, per Barcelona la senyora ministra de Foment que, segons diu, manté l'obra de la Sagrera al ralentí. Ahir, durant un debat col·loqui organitzat per Cercle d'Infraestructures de Barcelona, la ministra de Foment, Anna Pastor, va aprofitar la seva visita a la ciutat per referir-se a la construcció de l'estació de la Sagrera. Unes obres que estan pràcticament aturades i sobre les quals la ministra no va assumir cap garantia de represa. Això sí, va criticar els seus antecessors en el càrrec per haver planificat un projecte que va qualificar faraònic. Doncs ara tornem al barri del Bon Pastor perquè té treballs d'urbanització en marxa. En aquest moments es fan tot de treballs d'urbanització. Són treballs que afecten a la vorera al costat Besòs del carrer Lliners del Vallès, la vorera al costat Muntanya d'Estadella entre els carrers Enric Sanxís i Lliners del Vallès, el tram d'Estadella entre els carrers Lliners del Vallès i Santander i les voreres d'ambdós costats del petit vial de connexió entre els carrers Santadès i Lliners del Vallès.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 I un últim apunt, abans d'acabar aquest primer repàs d'informacions, parlem ara de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, que ofereix una xerrada sobre la situació a Egipte i Síria. Exacte, perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Galicia número 16, us oferirà de madir a les 7 de la tarda i dins del segle de xerrades t'interessa la xerrada de la situació d'Egipte i Síria. Després de, la primera, de, després de la primavera àrab, on la població es va revoltar contra els règims dictatorials per exigir llibertat, democràcia i major desenvolupament econòmic, la situació s'ha enquistat Egipte i Síria. Els mitjans de comunicació van plens de notícies, però no sempre aclareixen què està passant en aquests països. Amb aquesta xerrada s'intentarà portar una mica més de llum a les informacions que estem rebent. La xerrada anirà a càrrec de Marc Almodóvar i Txell Braculat es farà a la sala d'actats de la biblioteca i l'aforament és limitat. Molt bé, doncs, a veure... Sí, ah, d'acord, doncs la meva companya Teresa han passat una informació, uh, us, us informem dels sorteig d'horts urbans al barri de la Trinitat Vella. El proper dilluns, 3 de febrer i a les 12 del migdia, el Centre Civil de la Trinitat Vella, al carrer de la Forera número 36, us ofereix els sorteig d'horts urbans al barri de la Trinitat Vella. Doncs dilluns estem pendents d'aquesta informació a veure què és el que passa. Nosaltres les fem ara mateix una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara. Es d'ar mansos, jo va passar sorti De, romansos, pas de, de, de romagueres que ens atrapen, jo va passar sorti a món. Open del nostre futura, tot oret, tot ritura. I, i tot bàndols en conflicte, per un costat es deteran. Estàs tastad hostias, bomber i Barca Nova. Hombre les ambolles mitj plenes o mitj buides, vas caure. Recordes un pati de i passes per l'ombra i el temps s'esdescorre. Encara no moris. Tu ja saps que tot tu ja saps que no pots sortir, tu ja saps que tot Des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs tal com us informàvem ahir, a les 7 de la tarda es va realitzar el casal de barri de Camp Portavella al carrer Virgili número 24. Es va realitzar un consell de barri extraordinari de Sant Andreu. Per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels veïns de l'associació de veïns de Sant Andreu Sud, el senyor Carles Mercader. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què és el que es va tractar i en aquest consell de barri extraordinari de Sant Andreu. Sí, bé, eh, el primer dia és que finalment no es va fer a Can Portavella, al Casal, uh -huh. eh, sinó no al centre, centre cívic. Al centre cívic. Uh -huh. Perquè Can Portavella no no reuneix les condicions d'accessibilitat, no? Uh -huh. Bé, eh, el que es va explicar va ser la, uh -huh. la reforma que es farà del carrer Lluva, uh -huh. a la banda de baix que va de al carrer Vigília o al carrer Segre, uh -huh. un carrer que es farà de, de forma única, uh -huh. sí. bueno, el carrer força, força estret uh -huh. i estaven, hi havia problemes, doncs, bueno, eh, hi havia cotxes que que no, no passaven, uh -huh. o passaven molts justets, pujaven uh -huh. dues rodes a la voreta i endavant. No? I aquest és el motiu de la remodelació del carrer. Sí, o sí, això, bueno, els uh -huh. baïs i nosaltres ho podem demanar. Uh -huh. Ja fa força temps i, bueno, finalment, doncs ara, ara serà. Per tant, serà el, banda, sí. per, per tant, el cotxe no caldrà que, a, que pugin a la vorera perquè podran circular una vegada feta, feta aquesta remodelació. Eh? Sí, sí, o sigui, es poden passar, o sigui, quedarà un carril de circulació i, uh -huh. I, i les boleres doncs, amb les voreres, pues, de, voreres de, uh -huh. de metro 25 o, o metro 30. Que també permetrà el pas dels veïns, no? Sí, sí, sí. Eh, Cosa que, que fins sí, ara era molt... El, el que sí, és, per fer això, uh -huh. s'ha de veure a la, a la fila d'aparcament que, que hi ha. Uh -huh. o, o sigui que aquesta zona d'aparcament s'haurà de, de treure d'aquest carrer. Sí. De fet, aquesta, aquest carrer, uh -huh. ja quan es va fer uh, l'àrea verda, uh -huh. ja no hi constava, uh, dintre de l'àrea verda. Uh -huh. O sigui, ja, ja ve de juny. Ja estava fora. Estava el tema uh -huh. I també es van tractar diferents temes, no?, en aquest Consell sí, de Barro? Um, bueno, L'altre tema que es va tractar va ser la remodelació de, del casal de Camp Portavella, uh -huh. Sí, perquè I... alguna vegada hem passat per allà davant i està una mica un uh, de... mm, desastre, sí, és, no? És com la casa dels horrors Exacte sí, sí. I sí, realment està bastant malmès un edifici mm. bastant maco, diguem-ne però bueno està és... molt, molt malament També és molt antic, no? També. Sí, sí mm. I bé, el que es farà és eh, sí. mantenen la, la façana principal, diguem-ne Uh -huh. i, la de lateral, uh -huh. i eh, creixerà 5 metres l'edifici cap a la banda del darrere, cap a la banda del, del, del jardí. O sigui que... ja, ja està planificat, planificat aixins, la planificació ja estàs aixins, uh -huh. i després hi haurà una, una planta més. Uh -huh. O sigui aquesta ampliació, eh, no sé si, en quant de temps es podria realitzar? Això... Eh, Serien un any d'obres, és el que ens van dir, sí. i ho començaran a fer a partir d'aquest estiu, d'aquest estiu venent. Uh -huh. Doncs, uh, si es va tractar aquest tema de Camp Portavella, perquè, evidentment, uh, a veure, si passes per allà es veu que està una mica deteriorat, no? Sí, sí, o sigui, aviam, es fa força, uh -huh. força difícil l'activitat activitat uh -huh. diària sí. perquè hi ha... Sí. Sí, digues digues, digues digues, no, digues, digues, digues. No, eh, el que anava a dir és que a Can Portavella hi ha moltes entitats que fan les seves activitats aquí dintre no? sí, bona, estem l'associació la, de veïns de Sant Andreu Sud sí. el grup de Amics Gais sí. el, el grupament Escolta del Flo de Neu uh -huh. i també està Barcelona Acció Civilària d'acord i amb aquesta ampliació es facilitarà més espai a aquestes entitats o, si, o es pensa... Sí, en principi no està, no està definit eh, encara, mm. però eh, haurà, el que sí que ens han dit és que hi haurà més, més entitats. Ah, o sigui que hi haurà la possibilitat de que altres entitats d'aquí de Sant Andreu doncs tinguin la possibilitat de realitzar les seves activitats també sí, de comportament. Sí, en principi, principi eh, l'associació de veïns estarà a la, a la planta baixa mm -hmm. i en allà també hi haurà una, una sala polivalent eh, mm -hmm. de, que serà aproximadament com la sala del, del centre cívic d'aquí del, del carrer Gran. O mm -hmm. sigui sí, que hi haurà... Després, sí. després a la... A la primera planta mm -hmm. hi hauran diferents despatxos per a diferents entitats. També mm -hmm. Amb, bueno, també amagatzems per guardar material i tal. I uh, el, a la planta de dalt de tot, mm -hmm. uh, serà un espai pues, per, bueno, també amb, amb dir despatxos, o, bueno, per fets tallers. Mhm. Mm també per les diferents, diferents entitats. Mm -hmm. Doncs tinc la meva companya, Susana Avila, que té alguna pregunta per fer. Hola, Carles, bon dia. Hola, bon dia. Has dit que es portaran a terme aquestes obres, aquest espai, durant un any, des d'aquest estiu fins l'any l'estiu del 2015. Sí. Durant aquestes obres, les entitats podreu continuar o haureu de marxar? No, haurem de marxar d'allà. Eh, no sabem on, això... Bueno... Eh... Ho vam parlar i tal, i està per, per definir encara on, on ens ubicaran, però haurem de marxar d'allà. Uh -huh. Perquè és el propi districte el que us hauria de trobar, algun espai o algun... Sí, sí, en principi serà el districte qui ho gestionarà, això si ens, buscarà, ens buscarà un espai. I uh -huh. encara no us han notificat res? No, no, no. Allà, el que sí han dit és que això es farà, uh -huh. però encara no sabem on on direm definitivament. Doncs esperem que, bueno, si és a l'estiu, com a mínim, no esperin fins a l'estiu per informar-nos d'on serà el vostre, el vostre sí. nou espai durant un any. Sí, està clar, o sigui, hi ha totes les entitats, cada, cada una amb una problemàtica sí. diferent, o sigui, també n'hi ha l'Europament Escoltes o i sigui, potser l'estiu és la millor, la millor època per per fer-ho, no?, per, uh -huh. bueno, per tot, no?, o sigui, és un, un inici de, de curs, no?, a, a uh -huh. setembre, uh -huh. i, bueno, esperem que es pugui fer d'una manera ordenada. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Exacte. Doncs estarem en contacte per conèixer, doncs, com es van desenvolupant aquestes obres i la possibilitat de que les entitats tinguin el seu espai, encara que no sigui a Can Portavella o, doncs, en algun altre lloc. Molt bé. Doncs, Carles Mercader, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. A vosaltres, vinga. Així, vinga. Doncs acabem de parlar amb Carles Mercader, que és un dels responsables de l'Associació de Veïns Sant Andreu Sud, la qual doncs, està, fins ara doncs, es trobava ubicada dins de Camp Portavella i ho estarà fins a l'estiu, que serà en el moment en què començaran aquestes obres de remodelació. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. que venga a veure Aquest seràs de rei No em vendrà cap altre Perquè amb tu Sempre espera resposta Per que estàs Disposat a no tornar I si te'n vas no tornis més o Oblida d'on venim o Oblida que aquell dia vaig pregar Perquè et quedes dit i si te'n no tornis més. S'hagués perdut a dies de perdres ses forces, però d'aquí mai podré veure aquella ombra que deixaràs quan comencis a partida. Bé, què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica les obres al Centre Cívic del Bon Pastor obliguen a traslladar els tallers i les entitats que fins ara hi havia ubicades. Per parlar-ne, doncs, tenim altra banda del fil telefònic en Josep Maria Faldo, que pertany a l'Associació de Veïns del Bon Pastor. Molt bon bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs és així, no? Algunes de les entitats de, del Bon Pastor s'han hagut de traslladar a altres llocs perquè en aquests moments s'hi estan fent obres, no? Sí, sí, és això que ja, ja va començar fent els d'any i, mm. i, bueno, ja, ja s'està fent. S'estan mm. seguint, seguint el ritme de les obres, sí. I, per tant, les entitats que hi havia ja s'han hagut de desplaçar a altres llocs. Sí. Mhm. Mm doncs pues a dir que eh, aquestes entitats no sé si podran continuar amb les seves activitats de sempre o hauran d'ajustar-se eh, al l'espai que, que se'ls ha donat, no? Sí, bé, el que s'ha fet és que, per exemple, l'associació de veïns eh, va oferir les locals no a altres entitats perquè també poguessin tenir reunions i continuar la seva vida tot el més normal que, que pugui, vaja, ja... Sí hi ha la sala jove, hi ha els caporossos i els grallers, mm. hi ha la gent del Banc del Temps també hagués pogut venir, bueno, al final s'ha trobat una altra sortida, bé, bueno, eh, estem buscant solucions, mm -hmm. <ríe> solucions. A més, també hi ha eh, l'entitat Bonpas de Baica també s'ha hagut de traslladar a altres llocs, no? Sí, sí, està a l'escola del Bernat Boil, bueno, sí, a diversos va llocs, sí, perquè tenen moltes activitats. Mm -hmm. Molt bé. Doncs esperem que es vagi realitzant i que el proper, el proper, el proper mes de mes, juny, de juny doncs, tinguem a... la possibilitat que doncs, aquestes obres estiguin ja gestides. no? Sí, bé, nosaltres ens agradaria com a mínim que el, a la Festa Major la sala d'actes estigués disponible, mm -hmm. perquè ara després de Setmana Santa començaran la part aquesta del centre cívic el, mm -hmm. on és la, la sala d'actes i si s'afanyen mm -hmm. i doncs entre abril i maig podrien acabar el, la sala i com a mínim si no s'acabarà tot el centre cívic com a mínim la sala es podés utilitzar per la Festa Major Uh -huh. La tenim a començament meitat de, bueno, eh, de maig, la segona setmana, normalment. Uh -huh. També hi han d'altres eh, temes que afecten el barri del bon pastor com per exemple el tema dels autobusos, oi? Sí, el tema dels autobusos és un tema ja que, que ve de lluny i que no hi ha manera d'arreglar, vull dir que tenim... I, tot el que són els autobusos a les ambulatoris, sobretot el sí. de la Meridiana, que no sí. hi ha manera que... Bé, bueno, havíem proposat que o ve un autobús de barri o ve a prolongar el B23, que anés fins allà, i no hi ha uh -huh. manera. I després a les casernes vam aconseguir que l'11 passés per allà, però el bus mig tampoc passa, i passa molt a la vora, passa pel carrer Caracas i està uns 150 metres de 200 metres de, del quad, vull dir que uh -huh. jo penso que l'Ajuntament ha de fer un esforç en aquest sentit i, i després l'altra reivindicació que és el, el nou autobús aquest de la línia horitzontal, la, la H8, doncs uh -huh. que queda la matinista al uh -huh. centre comercial, que es queda allà al centre comercial i no arriba al metro del Bon Pastor això, a veure, no té cap sentit, uh -huh. ni té sentit de, punt de vista sentit, ni del punt de vista tècnic ni del punt de vista social de cap sentit això mm. hi ha d'haver queixos al plenari de l'Ajuntament de diferents partits mm. l'Ajuntament va dir que, que ho faria però no ha dit ni quan, ni com ni, ni tampoc eh, ni si farà cap reunió a l'Asociació de Veïns que ja la, la tenim demanada de molt el tema precisament del transport sobretot abans de que es fes el desplegament d'aquest nou autobús i no, uh -huh. tampoc ens han fet cas. Vull dir que no, no hem tingut uh -huh. cap reunió. Estem parlant de l'autobús H8, no? L'H8, sí. Que, és que, no, com passa per la rotonda del baixar pel carrer si toca Assunción, uh -huh. on va pel Sant Adrià i des d'aquest gir que fa de Sant Adrià el metro està a 150 metres. Eh, uh -huh. Que no és una cosa que es demani que sigui molt complicada, molt difícil impossible, no mm. tècnicament és molt fàcil i socialment és molt rendible, molt rendible sí. de fet crec que es va haver-hi un compromís per part del senyor Joaquim Forn de portar en el moment en què estigui eh, remodelat el, el centre de, del Bon Pastor de portar aquest autobús ah, fins a... no, no té res a veure, es pot portar sense... no, no té veure, eh? Mm -hmm. per baixar pel carrer Sars, per baixar pel carrer Arbeca, com fa el 73, l'11 o el 42, mm -hmm. que ho fan normalment tots els dies i és una cosa molt senzilla, perquè no cal esperar res més, només mm -hmm. cal tenir voluntat per fer-ho. I no en tenen. Mm -hmm. La veritat és que no en tenen. Mm -hmm. Doncs esperem que puguin haver-hi converses a, amb el districte per tal de facilitar aquesta, a, a, aquest apropament del transport públic, no? Sí, amb el districte ja parlem, el que passa és que no decideixen. El districte no, no té poder per decidir amb aquestes coses. Per tant, mm. el que nosaltres ens havíem demanat al districte és parlar amb el senyor Forn, mm. o amb el responsable de mobilitat, que si no calia el senyor Forn no pensava que era massa, no sé, mm. de vegades, no? Que aquestes mm. coses no saps mai com funcionen. El senyor Freixeda, per exemple, mm -hmm. cap, eh, sí. no ens han donat cap reunió, cap llocs. O sigui que ara, en aquests moments, en quina situació esteu? Doncs, reivindicada, estem eh, recollint signes tres, <laughs> mm. eh, fem cartells i bé, doncs, la gent mm. no està gaire contenta amb aquest tema. A més a més, mm. cal pensar que al gener va començar l'altra la, pujada del transport i la T10 pica, mm. la, la pujada del 5% de la T10 sí, sí. o la, del 8% del, de la 50-30, que són les les parges que, que més utilitzem, Uh -huh. doncs picant, picant aquestes picant i tampoc s'entén uh -huh. que... uh -huh. no aquest entén. és un dels temes al que parlarem precisament avui el que també volia preguntar-li és com ha rebut la, la notícia de que la maquinista té previst obrir 23 noves botigues aquest 2014 sí el, el, el, el tema de la maquinista el del, del centre comercial del, del, uh -huh. és una mica com els autobusos l'ajuntament el, el, fa, no deixa participar i quan ja ho de fet doncs, llavors, com surt a la llum pública, doncs, tot se sabe, no? I clar, llavors, eh, corrents, corrents, corrents, vam començar a fer alegacions, a... perquè clar, el que volen és els 92.000 altres quadres que, que hi ha ahir, Uh -huh. 72.000 eren pels sols industrials, bueno, aquestes indústries netes, tal, uh -huh. i aquest, això s'ho ventilen i aquests aquest 72.000 passen a afegir-se a, a sols eh, comercials uh -huh. i habitatges. Això vol dir que el centre comercial eh, guanyarà un munt de diners perquè es revaloritzarà molt el, el, el sol. No? Uh -huh. I amb aquesta revalorització diuen que si ho, si ho fan, pagaran l'escola de la maquinista, fer l'escola nova perquè sorti més barracol. Uh -huh. Nosaltres pensem que l'escola s'ha de fer de totes totes i independentment si es fa la si es, es, es, es, es recalifiquen els terrenys com no recalifiquen els terrenys, perquè ja es pot fer l'escola. Uh -huh. I això li toca la Generalitat i no s'han de pagar en diners del centre comercial. No pensem que un centre comercial hagi de pagar una escofa pública. Pensem uh -huh. que és la Generalitat o l'Ajuntament, si la Generalitat diu que no té preus diners, uh -huh. doncs, i després es tornarà que ho faci l'Ajuntament o la Generalitat, que són els, els que els toca, uh -huh. i que no té res a veure fer l'escola nova, que s'ha de fer, uh -huh. amb la requalificació dels terrenys. Això és un puro peletazo. Parlant pre precisament de l'escola, avui ens ha arribat un comunicat de l'empa de la maquinista que es diu Escola La Maquinista Un Somni i que s'ha fet arribar doncs, a l'administració, a partits polítics, a premsa, entitats i associacions on exigeixen el, els de l'empa de la maquinista la construcció de l'escola La Maquinista així com un espai provisional on es pugui créixer fins a 6è sense haver d'estar cada any reclamant un, un nou espai per l'escola. No? Clar, és això, l'escola de Creixa no pot ser que una escola pública segueixi en Barracot, no, no mm. pot ser, vull dir que això s'ha arreglat ja, independentment si hi ha remodera, si, si, si, si es canvien els, els terrenys la, de, del, del centre comercial o no, això és independent, vull que s'ha de fer de totes totes, mm -hmm. estem totalment d'acord mm. en què es faci l'escola, què s'ha de fer, vull dir que no... Mm. Que, que fa... Que seguissin en Barracot i no es estudi... No, no tingui cap futur és molt... uh -huh. es que fa... no té cap, cap sentit Fa 6 anys no, que estan esperant aquesta escola Sí, el, el tema és el... bé, fa, és que fa 6 anys venien d'una altra realitat diferent no? perquè uh -huh. fa 6 anys el, el Consorci el Departament d'Educació tenia un projecte a l'altra banda del carrer Potosí on, on ara és el barall de Llíber i de fer un centre de, de 0 a 18 anys. Uh -huh. I, I el que va passar és que un, el senyor Llaurador va dir que aquests terrenys eren propietat d'ell, no eren de l'Ajuntament, i allà no es va poder construir res. I llavors, clar, el, el procés va quedar aturat ahir, a la marxonista, que era, ens diguem, l'escola que havia de començar a fer aquest projecte, no? uh -huh. I, i es va quedar ahir aturat. I llavors, aquest, no l'escola aquesta no ha tingut sortida. Ara i que es podria fer, perquè l'Ajuntament va guanyar el judici definitiu, em sembla que va ser cap al 2011, al juny del 2011. Uh -huh. Des de llavors ja es podria fer allà. El que passa que els pares de, els agrada més el lloc on, on és ara. Clar. Uh -huh. Prefereixen el lloc on és ara i no l'altre lloc allà. Uh -huh. D'acord, doncs, Josep Maria Faldo, avui hem parlat de molts temes que afecten al bon pastor i segurament doncs, que en les properes setmanes podrem continuar parlant també d'altres temes que nosaltres doncs, estarem pendents de veure què és el que passa en aquest barri, no? el barri del Bon Pastor, que és un d'aquells importants del nostre districte. Doncs, Josep Maria Faldo, moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Fins un Adeu. altre moment. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb el Josep Maria Faldo, que és membre de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Bon Pastor i tal com us dèiem fa un moment ens han fet arribar... Doncs un manifest de la LAMPA, que seria l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de la Maquinista, en què doncs, el que reclamen és si ho pots somiar, ho pots aconseguir. És una dita del Walt Disney i que diu doncs, que la comunitat educativa de la Maquinista porta sis anys somiant, sis anys somiant amb la construcció definitiva de l'escola i encara no ho han aconseguit. Sis anys reclamant a l'administració el que ens va prometre, sis anys reivindicant-nos per aprofitar uns espais clàssics cada curs es veuen modificats per l'ampliació de nous equipaments i sis anys de reunions, manifestacions, tancades, talls de carrers, cadenes humanes, doncs això és el que sol·licita eh, l'AMPA, l'Associació de Meres i Paràs de la Maquinista, doncs que d'una vegada per totes doncs es dugui a terme aquesta escola la maquinista i que deixi de ser doncs, un somni, segons el que ens diu aquest mateix comunicat. Molt bé, doncs el que farem tot seguit, una nova pausa, i si ara parlàvem... Amà Lluis Maria Faldo del transport públic de, dels autobusos que arriben al barri de, del Bon Pastor, de doncs nosaltres ara de que una estona continuarem parlant de transport i ho farem doncs, amb una entitat que es diu Promoció del Transport Públic i que són els que s'encarreguen de realitzar doncs, una de, de, bé, les diferents concentracions que s'estan realitzant darrerament a les estacions de, del metro, a les estacions de, de Renfe, també eh, en favor doncs, de, de la contra de la pujada del transport públic, en contra d'haver de, de pagar cada vegada més doncs per haver d'accedir al, al transport públic. Doncs Aquest serà un dels temes que parlarem tot seguit, ara fem una pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara!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 Doncs conem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que precisament avui es realitzarà una d'aquestes mobilitzacions que s'estan duent a terme als diferents estacions de, de metro i va parlar-ne doncs anim banda del ci telefònic a una de, a un dels membres de l'entitat Promoció Transport públic a l'Albert que és secretari d'aquesta entitat molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs avui sembla que haurem de, de fer força no? per, per haver de donar a conèixer doncs, aquest, aquest malestar de, dels, dels veïns, de la gent de sobre aquesta pujada del transport públic, oi? Doncs correcte, avui dues, hi ha dues accions importants aquesta tarda, però a la banda tenim la, les concentracions a les, a les 19 hores, a les estacions de metro corresponents i a, la, i a partir de les de les 20 hores es fa aquesta vaga simbòlica del transport públic, igual que quan es, fa, quan es demana que es tanqui la llum, doncs aquesta vegada ens toca no agafar transport públic per tal de, de, de protestar per aquest increment de preus. I per l'altra banda, tarda també tenim una reunió, membres de les entitats del de transport públic, per demanar, eh, a la seu de l'ATM, on ens explicaran probablement eh, com podem fer, doncs, negociar algun tipus de modificació del, dels actuals preus. Uh -huh. uh, això també afecta uh, el que fa Sant Andreu En concret estem parlant de la parada de Congrés Estem parlant de la parada de Sagrera I de, de, també la de Sant Andreu no? Exacte uh -huh. uh, Vosaltres quina, quina idea teniu per tarda de resoldre aquest conflicte? Bé, nosaltres avui aquesta tarda anirem amb, amb tres missatges clars A, a la reunió de, de l'ATM uh -huh. El primer de tots i el més important és que en, aquestes, en aquesta reunió hauria d'haver estat també la plataforma Stop Pujades, que és qui ha, ha mogut uh -huh. tot el, i ha canalitzat de manera òptima el, aquest moviment social de descontentament uh -huh. i, per tant, pensem que és necessari que estiguin ells allà. Uh -huh. Després, per l'altra banda, el segon punt important és una congelació de les dels increments de les tarifes d'aquest any i, almenys, retornar a les de l'any passat, uh -huh. que tampoc és que siguin unes tarifes que... Cap, cap ganga, però sí que pensem que almenys no són, són més dignes que les que tenim ara mateix. Clar. I després, per últim, doncs, eh, el tercer punt és demanar una, una taula social eh, amb un recorregut més ampli en el qual el que s'ha de fer reflexionar i assentar per les bases un nou sistema de finançament de transport públic més just de cara als usuaris i més sensat a l'hora de fer despeses. El que cal esperar és que l'administració, l'ATM, doncs, avui sigui receptiva a les diferents queixes que els veïns i veïnes estan, estan realitzant, no? Sobretot, a més, la reivindicació és molt clara i molt concreta en aquest cas. El que es demana és congelar l'increment de, de pujada al transport públic. Uh -huh. Per tant, és un... ho, ho tenen fàcil, ho tenen fàcil aquesta vegada perquè per és un sí o un no. Mhm. Uh -huh. Hem de dir que és la cinquena mobilització, la d'avui, dels barris per respondre a la pujada del preu del transport públic del 2014. Bé, bueno, i aquesta, aquesta setmana s'han incorporat ja més barris que, que la setmana anterior uh -huh. i també municipis de, de fora de la, de la conurbació de Barcelona, com pot ser Sabadell, Molins de Rei, eh, Manresa... Uh -huh. Per tant, el moviment va creixent. A més, que afecta a barris que són moltes vegades castigats per la precarització, atur, retallades... Totalment, és a dir, és que el problema que hi ha és quan tu incrementes el preu a un servei públic com és al transport, habitualment els més perjudicats són qui més us fan d'aquest, i mm -hmm. per tant... Eh... Habitualment sol passar que els el indrets en menys poder adquisitiu doncs, són qui més... Malauradament, és qui més ho se'n fa, perquè si això ho mires per la resta de, del món o Europa, agafar el públic no està mal vist, sinó tot el contrari. Mm -hmm. Doncs sí que la meva acompanyar Susana Vila per fer-te unes preguntes. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Tu ets secretària d'aquesta entitat de promoció del transport públic. Sí. Explica una miqueta com va sorgir aquesta, aquesta entitat, aquesta associació aquesta associació fa més de 20 anys que està en marxa i va i, i va sorgir perquè els fundadors d'aquesta entitat en eh, al 1993, després de les Olimpíades, es va veure que a banda de després de fer una gran inversió en infraestructures a, a la ciutat, com ara sobretot la construcció de les rondes, l'ús de la mobilitat eh, quotidiana es va passar cap als cotxes i en comptes de reduir la l'ús de la quota modal i els embossaments de la ciutat, el que va passar va ser que es van incrementar encara més. Per tant, una mica es, el que es va fer va ser mirar com funcionaven les ciutats europees i es va doncs, intentar doncs, promoure, via no, aquesta entitat, doncs, pràctiques més sostenibles per expressar-se per la ciutat, com és anar a peu, anar amb bicicleta o en amb transport públic. Mm -hmm. Per tant, és una associació que té un llar, una llarga trajectòria i sempre reivindicativa lluitant per la qualitat del transport públic. Sí, correcte, evidentment la nostra associació té dues, té dues vessants d'acció. No? Per una banda té una acció més eh, divulgativa, que és més doncs, explicar els beneficis i, i explicar el, el perquè de les coses, però també tenen una visió més reivindicativa. És a dir, fa molts anys que abans de l'esborrany de la Renfe, l'any 2007, per exemple, doncs vam fer ja, manifestacions i vam, i vam avisar a, a els polítics que o s'invertien més en rodalies o podien col·lapsar el sistema. Eh, la prova va ser la que va ser i els resultats encara s'estan patint ara. Uh -huh. Uh -huh. Després d'aquesta reunió que tindreu aquesta tarda amb l'autoritat del transport metropolità eh, depenent de la seva resposta teniu pensat fer noves, noves reivindicacions, noves activitats? Bé, eh, no, eh, la, el problema que tenim aquí és que l'entitat que fins ara planifica i fa les, les reivindicacions que és la plataforma Stop pujades, uh -huh. no està en aquesta reunió Uh -huh. Per tant, nosaltres el que sigue que sabem i tenim clar és que fins que no hi hagi un, una marxa enrere de, per part de la l'ATM d'aquesta de, congelació dels preus d'aquest any eh, continuaran a haver movilitzacions perquè uh -huh. cada vegada aquest moviment va més i no menys clar, és uh -huh. que Cada any puja una mica més una mica Bastant més. més del que puja l'índex de preus del consum Exacte, que és molt eh? trist uh -huh. I a més és clar és bastant dolent que les persones que més utilitzen el transport públic són les que tenen les, la renda més baixa i a sobre se li puja més que el propi sou. Totalment, aquesta és injustícia. Aquest any eh, amb un IPC el mes de novembre, de l'1,3, 0,3 al desembre, increments la T10, que és el títol més utilitzat, d'un 5%, i el segon títol més utilitzat, que és la T5030, que és el títol que la gent pot utilitzar quan vas si tornes a treballar, quan fas uns 40 viatges al mes, s'ha incrementat un 8%. Per tant, eh, a qui està afectant realment més aquesta pujada és a la, a la gent que actualment és desplaçant en transport públic. mm uh -huh. Eh, fa temps vaig escoltar una nova iniciativa, és la T11, no sé si ens podries... Sí, la T11 o T-Solidària, el, el que fa és que ah, quan tu utilitzes una T10, l'últim viatge, tu tens, eh, tens una hora i quart fins que, de vigència d'aquest servei, per tant el que es proposa amb, aquesta, amb aquest títol és que l'últim viatge, una vegada tu l'has consumit, tu deixes la teva targeta a l'estació de destí on tu ja has acabat de fer el viatge, i aleshores les persones que, que vulguin anar amb un altre mitjà de transport, que no sigui el metro o, el mate o la mateixa línia d'autobús, té el desplaçament de franc. Uh -huh. Va, veiem que al voltant del transport públic s'estan movent diferents iniciatives per fomentar el seu ús. Sí, el problema que tenim és que a banda de, de fomentar... O sigui, hi ha, hi, ha una, hi ha un aspecte molt clar i és primer de tot has de tenir una oferta eh, de manera qualitativa, atractiva, perquè si eh, mirem, per exemple, el debat etern no, del transport públic gratuït totalment, si mires les ciutats eh, del món on, on passen aquestes coses la més gran de totes és Stalin i al final el problema que ha hagut és que el preu, que és objectiu sensible és la oferta i el preu no? en aquest cas aquí, políticament com que, no, com que es va decidir fer gratuït no s'ha invertit més en aquest transport perquè la gent com que és gratuït no pot demanar més el compte i el problema que hi ha és que hi ha una precarització del sistema de transport públic tal que la gent no l'agafa perquè mm, fa, o sigui és, és perillós fins i tot per un nivell de seguretat D'acord, doncs aquesta tarda a les set hi haurà concentracions a les diferents estacions de la ciutat eh, recordem que també a la parada de Congrés a la parada de Sagrera i a la parada de Sant Andreu i després a partir de les vuit del vespre i fins a dos quarts de nou doncs hi haurà aquesta, aquesta vaga d'usuaris i usuàries no? Correcte D'acord. Molt bé, doncs Albert, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que la reunió d'aquesta tarda sigui el més fructífera possible i que faciliti doncs, el que hi hagi doncs, una entesa entre tots per tal de baixar aquestes tarifes almenys o, o, o congelar-les, no? si no? perquè pujar-les cada any no crec que sigui una bona mesura. La veritat que no. D'acord, doncs Albert, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Vinga, bon dia. D'acord, doncs eh, avui hem pogut parlar amb aquesta associació a promoció de transport públic que porten ja més de 20 anys no?, funcionant i que el que volen doncs, és ajudar a que entre tots tinguem una, un transport públic de qualitat i, i millor. No? Per, i... I en preu raonable. O sigui, un transport públic i no, i no una mena d'empresa. De negoci. De negoci, o... Hmm. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i tornem a més informació. Fins ara. jat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs hem de dir que el Centre Cívic de Sant Andreu s'oereix l'exposició al 1714 des del present i per parlar-ne ens doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a una de les membres del grup de pintors de Sant Andreu perquè ens expliqui una mica com s'està desenvolupant aquesta exposició. El Rosa Guri vol bon dia. Hola, bona tarda. Bona tarda. Doncs explica'ns, eh, què és el que es està realitzant aquests dies? Què és el que els veïns i veïnes podem veure al Centre Cívic de Sant Andreu? Doncs mira, en el Centre Cívic hi tenim l'exposició el 1714, des del present. Una, un treball que el grup de pintors de Sant Andreu mm. ha preparat per eh, unir també el nostre art i les nostres emocions mm -hmm. íntimes com artistes i com a ciutadans amb la commemoració del tricentenari uh -huh. del 1714 al 2014. Uh -huh. És una exposició que jo convido a, a tots els veïns i veïnes que visitin, molt, molt emotiva, uh -huh. uh, que manifesta moltes més coses enllà de l'art, perquè cadascú de nosaltres ha volgut expressar i fer la lectura d'aquests fets històrics. Uh -huh segons la interpretació i, i la motivació que l'ha duta a, a treballar-ho, no? Uh -huh. També volem dir que el dia 17 de febrer... Uh -huh. eh, a dos ja, quarts de vuit. El dia 17 de febrer. Sí, a dos quarts de vuit del vespre. Sí, tenim la conferència que el senyor Juan José Avella donarà Catalunya 1714, uh -huh. que, que participa ja també dins d'aquesta commemoració, no? Mhm. Uh -huh. Aquesta exposició és un dels primers, de les primeres eh, treballs que farà el centre cívic, mm. que nosaltres iniciem i que en vénen d'altres darrere per unir-se a tota aquesta, aquesta celebració que Catalunya farà aquest any, no? al llarg de l'any. Mm -hmm. Com dic, convido a tots els veïns i veïnes que, que la visitin, mm -hmm que intentin apropar-s'hi i, i penso que descobriran moltes emocions, emocions i no? sensacions d'ells mateixos. Uh -huh. el, almenys és el que desitgem i el que amb tota la il·lusió i com sempre amb tota la serietat i, i responsabilitat ha fet el grup de pintors de Sant Andreu. Uh -huh. Doncs nosaltres d'aquí aprofitem per convidar tots els oients i oientes que s'apropin al Centre Cívic de Sant Andreu, que es troba al carrer Gran número 111 i que fins al 26 de febrer doncs, tenen la possibilitat de poder gaudir d'aquesta exposició el 1714 des del present organitzada pel grup de pintors de Sant Andreu. Efectivament. Molt bé, sí. doncs, Rosa moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que aquesta exposició doncs, tingui el seu èxit. Doncs moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Vinga, gràcies, bon dia. Gràcies, adeu, bon dia. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, anar ja directament al que és la nostra habitual agenda. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs ens apropem ara a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix un taller de lectura per a infants. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero al carrer Galícia número 16 s'ofereix com cada dijous a les 6 de la tarda un taller de descoberta de llibres i de reforç de lectura en veu alta per a nens i nenes de 6 i 7 anys. Doncs això es realitzarà demà a les 6 de la tarda. Es tracta d'un grup tancat de 10 nens que durant 4 dijous han seguit, han pogut descobrir un llibre i el llegiran tots junts. Aquesta activitat és a càrrec de la Biblioteca que a Tritat Vella José Barberó tindrà lloc a la mateixa sala d'actes, de la mateixa biblioteca, i tindrà lloc tots els dijous, des del dia 9 fins al 30 de febrer, i cal inscripció prèvia. També hem de dir Centre Cultural Can Fabra col·labora en aquesta exposició 1714, dient, fent sentiment de derrota a l'herència. Això també es podrà veure demà a les 7 de la tarda, a càrrec de Montse Franc, historiador especialitzada en època moderna. Potser demà tindrem la possibilitat de parlar amb el Centre Cultural Can Fabra perquè ens expliqui més a fons aquesta conferència que ja organitzada per demà. Doncs el, més coses a comentar-vos, dir-vos que continua l'exposició de composició coral de Sant Andreu.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 Més coses a comentar-vos, doncs, que l'Espai Jove García i les Sous ofereix les seves activitats. És la, per, per començar la campanya Informat, que tindrà lloc de gener a març del 2014, i es tracta d'activitats d'orientació acadèmica sobre els programes de qualificació professional inicials, que es coneixen com PQPI, proves d'accés, batxillerat, cicles formatius, estudis universitaris i un llarg etc. Molt Pu bé, doncs nosaltres ho deixem aquí, donar les gràcies a la Susana Avila i donar les gràcies a Francesco Miguel, i ens retrobem demà a la mateixa hora, que passa una molt bona tarda a De